Dragi potențiali ascultători, în curând va începe Marea Revoluție Radiofonică Românească. Sunt gazda voastră de acum încolo, fie că vă convine sau nu. Vom ține prelegeri și adevărul nespuse și multe altele, bineînțeles. O atmosferă incendiară de black metal depresiv, funeral doom metal și dark ambient. Momente lirice noapte, analiză politică și discuții necenzurate. Rămâneți pe recepție!